Узагалі у світі дуже багато людей, яким я за щось вдячний. Відчуваю це шкірою і думаю, що якби мені треба було розташувати їх за порядком через кому від першого до останнього, то це б був ось такий список. Бабуся, дідусь, мама, Роман, учителька співів, брат Вова Борошкевич, дід Стасік і тато. Якщо чесно, у мене не дуже багато причин йому дякувати. Найвагоміше, що спадає на думку за незрозумілі слова, які я колись усе-таки опаную, аби говорити з ним однією мовою. «Підсікай, Ждане, кому кажу? Підсікай!» Подумки, я полетів кудись далеко і забув, що треба уважно стежити за поплавцем. Він зник під водою, волосінь повело ліворуч. Я схопив вудку та різко потяг її вгору. З води вилетіла рибина. Вона зробила кульбіт над моєю головою і загула у траву. «Ти що так смикаєш? Це ж тобі не акула!» Дідусь засміявся. «Знімає і з гачка», – сказав він. Я знайшов у траві свій вилов. Риба мінилася жовтуватим кольором, мала округлі плавці і була завбільшки з мою долоню. Вона тріпотіла хвостом і судомно хапала ротом повітря. Дідусь сказав, що це лин. Він багато часу ховався на дні біля намулу та водоростей, бо встиг трохи навіть вирости. А тепер відпускай його. Я здивувався. Як відпускай? Хіба його не треба кинути в сачок та привезти додому, або потім показати бабусі, Роману та дідові Стасику як доказ наших здобутків? Але дідусь сказав, що не ставив собі за мету нікому нічого доводити, і мені дуже радить пристати на таку саму життєву позицію, інакше доведеться все життя займатися, бо значим, а це трохи небезпечний шлях, бо заводити тебе в хащі без ліхтеря, і вибратися з них потім дуже важко. Хіба тебе хтось знайде? Але для цього поруч мають бути люди, які тебе дуже сильно люблять, а життя цього взагалі нікому не гарантує. А ще в цього лина точно є близькі, і взагалі він не для того народився, аби ставати для когось доказами, бодай чогось на світі. Дідусь сказав, що в нього це такий звичай – відпускати рибу одразу після того, як її зловить. Спочатку поставити її в безвихідне становище, а потім показати правильну дорогу, якою варто рухатися вперед і більше ніколи не клювати на дармовий хліб чи якогось там черв'яка. Дідусь каже, що значно надійніше здобувати все самостійно. Це дуже хороша звичка, яку в собі треба виховувати всіма можливими засобами, щоб зрозуміти цінність здобутку. Мені від усього цього було дуже смішно, якщо чесно, але я нічого не сказав дідусеві, бо його слова звучали благородно. Я подумав, що дідусь – дуже великий мрійник, і, може, мені також передалася частина його вдачі. Тому я знову роблю те саме, що й годину тому. Насаджую кульку хліба на гачок, закидую вудку та всідаюся поруч із дідусем. Він зосереджений та спокійний. Ми ловимо рибу та відпускаємо. Ловимо і відпускаємо. Кольори коли ми з бабусою збирали вишні для вареників, вона запитала, чи я придумав, що подарувати мамі на день народження. Я стояв на драбині і кидав пригорщами стиглі ягоди у відро. Вона сказала, що мама приїде 21 числа до нас на кілька днів, аби перепочити, допомогти їй з консервуванням на зиму і вирішити деякі особисті справи. Чесно скажу, я попервах дуже сильно сумував за мамою. Щоразу, як ставалося щось погане, я дуже сильно хотів до неї та й взагалі місця собі не знаходив на зелені. Але відколи за сусідським парканом зникло сухе дерево, причин сумувати в мене майже не було. Я не знаю, добре це чи ні, отак легко забувати про своїх рідних, яких можна полічити на пальцях однієї руки. За бажання ще можна було задіяти другу руку і назвати татову родину, яка жила у Львові, але я їх майже не знав. Часом я думав, що це нікуди не годиться, але сумувати за тими, кого я ніколи не бачив, у мене не виходило. Бабуся запропонувала зробити подарунок власноруч. У мене колись був не дуже вдалий досвід щодо цього. Ми з братом намалювали мамі картину, на якій був сякий-такий букет із маками та ще з квітами, назви яких я не знаю, а тато оформив її в дерев'яну раму. Він полакував її та залишив підсихати на вулиці за будинком, аби мама ні про що не здогадалася. Оночі пішов дощ і зробив із нашого малюнка незрозумілі каляки. Ми тоді вирішили, що отаке мамі точно дарувати не можна і замінили подарунок книжкою Агати Крісті. Але я думаю, що вона її так і не прочитала, бо в неї ніколи не було вільного часу. Що найбільше, на що вистачало маму в читанні, наш із братом, журнал про прибульців. Тому я вирішив, що можу їй подарувати малюнок. Він не забиратиме багато маминого часу і може стати чудовим нагадуванням про мене в майбутньому, коли мамі буде сумно і вона шукатиме прихистку в думках. Це буде бабусин садок із багатьма рослинами, які можна використовувати по-різному. Одні дивитися, інші нюхати, інші їсти, інші заварювати в чай, інші сушити та втирати собі в шкіру замість парфумів і таке інше.